3 Üçüncü fəsil Fariseylər arasında Nikodim adlı bir Yahudi rəhbəri var idi. O, gecəyikən İsa'nın yanına gəlib dedi. Rabbi, bilir ki, sən Allahın yanından gələn bir müəllimsən. Çünki Allah ona yar olmasa, heç kəs sənin göstərdiyin əlamətləri edə bilməz. İsa ona cavab verdi. Doğrusunu, Doğrusunu sənə deyirəm. Bir kəs yenidən doğulmasa, Allahın patişahlığını görə bilməz. Nikodim ondan soruşdu. Yaşa dolmuş bir adam necə yenidən doğula bilər? O ikinci dəfə anasın bətinlə girib doğula bilər? İsa cavab verdi. Doğrusunu, doğrusunu sənə deyirəm. Bir kəs sudan və ruhtan doğulmasa, Allahın patişahlığına daxil ola bilməz. Bəşərdən doğulan bəşərdir, Ruhdan doğulan ruhdur. Sənə yenidən doğulmalısınız dediyimə heyrət etmə. Yel istədiyi yerdə əsir, Onun səsini eşidirsən, Amma hardan gəlib-hara getdiyini bilmirsən. Ruhdan doğulmuş adam da belədir. Nikodim, Bu şeyler nece olabilir? Değe soruştu. İsa ona cevap verdi. Sen İsrail'in müellimisin. Bunları bilmirsen mi? Doğrusunu, doğrusunu sana deyirim. Biz bildiğimizi söyleyirik. Gördüğümüze şehadet edirik. Ama siz bizim şehadetimizi kabul etmirsiniz. Eğer ben size yerdeki işlerden danışanda inanmırsınızsa, Göydəki işlərdən danışsam, necə inanacaqsınız? Heç kəs göyə çıxmıyıb, yalnız göydən enmiş bəşər oğlu orada olub. Musa çöldə ilanı yuxarı qaldırdığı kimi, bəşər oğlu da yuxarı qaldırılmalıdır ki, ona iman edən hər kəs əbədi həyata malik olsun. Çünki Allah dünyanı elə sevdi ki, vahid oğlunu verdi. Bunu ona görə etdi ki, ona iman edən hər kəs həlak olmasın, amma əbədi həyata malik olsun. Allah dünyanı mühakimə etmək üçün deyil, oğlunun vasitəsilə xilas etmək üçün onu dünyaya göndərdi. Ona iman edən mühakimə olunmur, iman etməyən isə artıq mühakimə olunur. Çünki Allahın vahid oğlunun adına iman etməyib. Nuhakimə bundan ibarətdir ki, dünyaya nur gəldi. Amma insanlar qaranlığı nurdan daha çox sevdi. Çünki əməlləri şəridir. Pislik edən hər kəs nura nifrət edər. Əməllərinin üzə çıxmaması üçün nura tərəf gəlməz. Həqiqətə əməl edənsə nura tərəf gələr ki, əməllərini Allah naminə etdiyi bəlli olsun. Bundan sonra İsa və onun şagirdləri Yəhudiyyə diyarına gəldi. İsa bir müddət olarla orada qalıb, vəftiz edirdi. Yəhya da Şarim yaxınlığındakı aynonda vəftiz edirdi. Çünki orada çoxlu su var idi. Adamlar da gəlib vəftiz olunurdu. Yəhya hələ zindana salınmamışdı. Bu zaman Yehya'nın şagirdləri ilə bir yəhudi arasında paçlanma barədə mübahisə düşdü. Şagirdləri Yehya'nın yanına gəlib dedilər. Rabbi, iordanın otayında, sənin yanında olan və barəsində şəhadət etdiyin şəxs indi özü vəftis edir və hamı onun yanına gəlir. Yehya cavabında dedi. İnsana göydən verilməsə, o heç nə alabilməz. Mən məsih deyiləm, Lakin ondan əvvəl göndərilmişəm sözümə, Özünüz şahissiz. Gəlin kimindisə, Vəy odur. Amma bəyi gözləyərək, Ona qulaq asan sağdışı, Vəyin səsini eşidib, Çox sevinir. Mənim sevincim beləcə tam oldu. İndi ona böyümək, Mənə kiçilmək gərəkdir. Yuxarıdan gələn, Hamıdan üstündür. Yer üzündən olan yerə məhsusdur Və yer barədən alışır Göydən gələn isə hamıdan üstündür Nə görüb eşilibsə ona şəhadət edəyər Amma şəhadətini heç kəs qəbul eləməz Onun şəhadətini qəbul eləyən kəs Allahın haqq olduğuna möhür basır Ona görə ki, Allahın göndərdiyi şəxs Allahın sözlərin söyləyər, çünki Allah ruhu hədsiz verir. Ata oğlu sevir və hər şeyi onun ixtiyarına verib. Oğla iman edən şəxs əbədi həyata malikdir. Oğla itaət etməyənsə, həyat görməyəcək. Lakin Allahın qəzəbi onun üzərində qalır.